Idag blir det prat om Folkpartiet Vi ska titta närmare på programkommitténs förslag till nytt partiprogram Jag tror nog de flesta går och tänker så här När de tänker ordet öppna gränser Då tänker man Miljöpartiet Men är det så att Folkpartiet också tänker så? De tänker väldigt mycket som inte vi tänker Och det kommer ni få höra efter den här låten Konrad, skulle du kunna presentera Folkpartiet först och främst lite för de som inte vet vilka de är? Ja, men det skulle kunna göra. Folkpartiet Liberalerna, som de kallar sig, i ett svenskt politiskt parti med Jan Björklund som, som partiledare. Och de har väl 18 000 medlemmar ungefär. I eh, socialliberala kan man väl säga, det kan vara lite svårt exakt vad de, vad de vill kalla sig själva men, men liberala har de i alla fall själva som, som politisk ideologi säger de Och många statsvetare brukar prata om Folkpartiet som ett, ett vänt parti. Alltså det är det man röstar på när man inte riktigt vet vad man ska rösta på Men sen så fort man kommer på vad man vill rösta på så väljer man ett annat parti Eh, så de är väldigt många personers andrahandsval har det visat sig i undersökningar. Mm, och det kan vi ju undra varför det är så. För att ja, återigen de lär att grunda en del människor har väl grunda sin, sin röst på det här pratet om eh, språkkrav. Mm. Det var väl lite prat om det. Kan det vara 2002? Kan det ha varit så länge sedan? Ja för det skulle ju förklara lite att de fick eh, mycket röster då. För 2006. Kan det, också ja, ja, det är i vilket fall som helst de som går och tror att folkpartiet skulle vara något folkligt parti så att säga något parti som är ute efter något gott för landet. Vi kommer att visa er idag att så inte är fallet. Först då ni har väl alla hört att alla är ju så glada i det här genuspratet men är folkpartiet också det? Mm, ni kan lyssna på det här, vi börjar här då, citat. Förskolan ska ge en trygg och säker omsorg. Verksamheten ska ledas av legitimerade förskollärare. För att ge alla barn lika förutsättningar ska förskolan arbeta aktivt med genusfrågor, Slutcitat. Mm. Så det är vad vi har att se fram emot då Alltså med Folkpartiet i spetsen Precis som de andra tydligen Alltså varför har det här Blivit en sån stor grej Egentligen, varför? Genus eh, Ja, varför? Ja, ja, det är väl en bra fråga Man kan väl faktiskt fråga sig varför feminismen överhuvudtaget Har slagit sig, så, tagit sådana bisarra uttryck just uh, i Sverige För att om man kollar man <tryck> utomlands Så tycker jag det är en mycket sundare feminism Som siktar in sig mycket mer på det som feminismen Verkligen borde sikta in sig på Uh, men ja, jag vet inte Det är väl helt enkelt uh, ja, om, om det är populärt eller om man tror att det är populärt Kanske hos en klick uh, människor Det är väl särskilt då kulturmarxister Och uh. vänsterfalangen som är och sånt här Och det är ju mycket de som styr media Och så vidare, om det är den vägen kanske Ja, populärt bland folk över lag, Det kan ju garantera att så inte Nej fallet, absolut men... inte men, men precis som liksom Den här sjuka invandringspolitiken som inte heller Är populär bland folk över lag, så är det ju någon slags Frågan är ju om, om sådana här partier Och även då media tror att människor Gillar genus och öppna gränser och så här Eller om de försöker få folk Att gilla det om ni förstår skillnaden Men det är väl som allt annat skit de kastar på oss De vill få oss att tycka Som de men det här är nog Någonting som jag tror att de kommer Misslyckas med Ja, absolut. Folk röstar ju... De röstar inte på dem för det, antar jag. Nej, och det som är väldigt skrämmande... Jag satt och kollade på socialism.nu, det röda forumet, mm. Mm. igår. Och då var det någon tråd om... Jag tror det var förskola, faktiskt. Och, och, och det verkar ju vara flertalet där som faktiskt arbetar på en Oj. förskola. Alltså människor som är med på det... Alltså jag vill säga det extrema socialism.nu... Mm. Arbetar med våra barn Det är rätt skrämmande Ja och det är faktiskt skrämmande på ett Ja absolut Det är riktigt väldigt väldigt skrämmande Förhoppningsvis så kan ju föräldrarna påverka mer Men, men risken är väl då kanske att barn som beter sig på ett Som jag kan tycka naturligt sätt Och kanske en kille Om vi löjlar oss lite En kille som inte vill leka med dockor Risken är att han med eller medlemmen blir bli tvingad till det då tänker man I, i någon slags genusförskola Ja, men så är det ju. Det läste jag i en artikel. Det har jag säkert tagit upp i något program förut, men jag kan ju ta upp det igen. Det läste jag i någon artikel att det var någon man som var det var en sån här alltså helt för genus och så som jobbar med barn. Och, men sen hade han ju insett det att det här är ju inte alls bra. Och han ser hur de andra lärarna uh, hurrar för barnen, alltså killarna som leker med dockor, medan killar som leker med actionfigurer får gömma sig i buskarna och leka. Mm, mm. Att, hur har man även när, när, när, om tjejer Lekar med actionfigurer jag. Eller ja, när tjejer det, ofta, jag, jag har fått, Jag, eller jag det, det kanske inte är Inte lika stor seger kanske. Nej. Det, här är väl något slags, alltså det är väl som en kamp För dem känns som att Åh, Nu har vi vunnit över den, den här Och just killar, det är, just, det är ju alltid män För det första mm. som är roten till all onska. Och då att få segra Över oss se en, en, en docka I en killes hand då, då är det en stor seger för dem Ja, eller en rosa klänning eller nagelak. nagellack, vilket jag absolut inte ser några problem med om barnet själv vill. Så låt barn göra precis vad de vill, det är lite det som är grejen här. Men, men jag upplever inte alls att man är lika glad som sagt när, när tjejer brottas eller skjuter varandra eller sådär. För allt, allt som är typiskt manligt känns ju som det ska utrotas på något sätt. Men, men samtidigt så genus, det omfattar väl antar jag inte bara barn utan det är väl även vuxna. Så Jakob, när får vi se dig i rosa klänning? <skratt> <skratt> har du puttat in nu? <skratt> har du den? Nu? <skratt> Jaha, okay. Ja, okej. Ja, okej. Inget fel med det. är Vi dömer det inte Jakob nu. <skratt> ja, om du har dock i där hemma, det är helt ja, okej. Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. No, ja. Nej Vad ska jag? Säga? Vad, ska jag? <skratt> vad ska jag? Ja, jag kan väl jag, jag kan väl bara säga så här att jag tror inte jag passar i det. det är det så? Ja, ja nej, nej jag ser faktiskt eh, Jag är nog så pass Gammal och konservativ så, och, och reaktionär kanske jag är också där. Så att jag, jag Jag säger så här Jag vill hellre se en vacker flicka I en gärna rosa klädning och, i, och andra. Men Så pass konservativ Så pass efterbliven är jag och det, och det blir nog Olagligt snart Och det är nog ingenting att göra åt Är Ed. Nej. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det är intressant. Det är kanske inte är alla som vet exakt vad genus är faktiskt. Genus är ju föreställningen av att könet är en social konstruktion. Ja. Det är allting bygger på. Ja, jag tycker det är, det, det, det är ett sånt dumt tänkt det här och vi har överröst så pass mycket med det här tjafset på senast tid Så jag, jag orkar helt enkelt inte kommentera det. Då går vi vidare till ja. nästa då Och då står det så här citat Kvaliteten och valfriheten Ska värnas, full etableringsfrihet Ska råda för Fristående skolor och förskolor Som drivs av seriösa Och långsiktiga ägare Som uppfyller kvalitetskraven Vidare står det, för då hade jag En liten tanke här hmm, Muslimska förskolor eller skolor Vidare står det så här Skolan ska vara icke-konfessionell Undervisningen och andra för eleverna gemensamma aktiviteter ska vara öppen för alla och fri från förkunnande. Också i friskolor som drivs av huvudmän med religiös inriktning. Slut Hur naiv får man vara innan man blir inlåst här? Ja. Ja. För det, vi har ju lite det vi har nu där vi har liksom statligt stödda religiösa friskolor då där folk. Jag antar att de verkligen tror detta Menar att det religiösa inslaget inte är, Att inte det är stort Det förstår väl vem som helst Att det är en muslimsk eller en saintologisk Eller en frikyrklig skola så Det är väl klart man pratar extremt mycket om Gud Det finns ju till och med rapporter Har jag för mig, jag har läst det kanske borde kolla upp Men liksom att man förnekar revolutionen i, I svenska friskolor Och det tycker jag är helt naturligt Det är väl klart man gör det, är det en religiös friskola Så kommer ni gå i religionens tecken Såklart hur skulle du kunna vara något annat? Och jag menar, om, man, om man kommer på kontroll någon gång var fjärde år och kanske inte hittar något konstigt det säger absolut ingenting Och när de skriver drivs av seriösa och långsiktiga ja. ägare mm. Ja men vad då seriösa ja, och Skulle de då våga kritisera om det vore en muslimsk skola till exempel Skulle de våga kritisera dem då och, och säga att nej men det här funkar inte ni, det alldeles för, om de pressar på sharia nej, men, eller vad som helst, det är extrema skulle de våga? Ingen, våga, båda, ingen behöver betvivla seriositeten hos en imam. Nej, nej, seriös det är, är det säkert. Ja, <laughs> så är det, så, så det så väl med det. Ja, men hur båda är det här för framtiden då, Om det skulle gå igenom att bli så här. Ja, men alltså, vi ser ju Björklunds försök här. Han ska ju förbättra skolan. Det har han ju försökt. Men nu vi, ja, under, under två mandatperioder. Och vi ser, vi ser ju resultatet. Det är ju skrämalarmerande rapporter vi får ja, hela tiden hur, hur vi faller ner. Även om säkerligen okej, okay, tanken ifrån Björklund är god. Det tvivlar jag inte ett dugg på. Men han sitter ju också samtidigt i en äh, verklig klämma på det viset. att äh, Naturligtvis eftersom ju skolorna idag styrs av årgång 68, du vet vi är ju de som är rektorer och så vidare. Så lär han ju inte få något större gehör där. Men sen dessutom så naturligtvis så eh, är det ju egenskap av ordförande i ett sånt här alltså eh, ja liberalt eller ska jag ju säga flumliberalt parti för att uttrycka mig noga för det är ju vad det handlar om idag. Och då måste ju han naturligtvis eh, förhålla sig till det. Det är ju klart. Och alltså det vill säga, som man säger, att han måste ju också vara politiskt korrekt. Mm. Så han sitter, ja, jag han, jag förstår, han, han sitter ju verkligen eh, snarare, alltså jag tvivlar, jag tvivlar inte ett dugg på, på eh, Jan Björklunds eh, säkerligen eh, goda eh, vilja i den här saken. Men... Eh, det är som sagt... Han sitter ju lite galet... Jag, låt oss säga så här... Det hade, under, hade han varit Sverigedemokrat... Det hade ju underlättat för honom, mm. Om jag säger så då... I så fall. Men det, det jag undrar är... Hur kommer det sig just att... Alltså jag får känslan av det... Att just de här riktigt vänstervridna typerna... Söker sig till... Att bli lärare... Antingen om det är förskola eller... men Som jag märkte på socialism och... Eh, överlag hur de är idag... Alltså det, är det som att de har förstått att, ja, att när, de, när de kommer in i sina alltså, politiska intressen och så vidare, hur kan jag bäst påverka landet ja, genom att indoktrinera? Ja, ja, jag tror att alltså det ligger något i det. Givetvis tänker de inte så, men antagligen känner de väl att de har kommit på något väldigt bra. De har väldigt bra idéer. De vill ju sprida de här bra idéerna på något sätt. Men man kan väl tycka att även högerfolk borde resonera ungefär likadant. Men, men jag tror väl att Tänk en, en ung Sverigedemokrat som börjar lärarhögskolan. Det är inte, nog inte så för att Sverigedemokraterna är höger, men ja. Ja, nej, nej. Nej, det har det inte men, men ja, vi är lite slarviga med den här uttrycken. Säga att en invandringskritisk person, kan vi säga då, istället börjar lärarhögskolan. Jag menar, det, det blir ju nu ohållbart om man skulle öppna med sina <hör> åsikter. För det verkar ju vara som sagt en väldigt ett väldigt indoktrinerande ställe. Ja. Vilket ju är väldigt obagligt för då, då kommer det bara ut en sorts lärare, mer eller mindre. Ja, och då tänker jag ju återigen nu då, jag som har barn på gång, vad ska jag ta mig till? Förskolan ja. kan ju kyssa sig i ärsle, känns det som, helt och hållet. Det, det blir det ju... Det att förändra Sverige helt enkelt innan, Ja, men det, innan det är ju... Alltså jag, det, det känns ju som att... Visst, man kan ju försöka liksom... Eh, Pika till barn och barn och sådär att ja, men det de säger det, det, lyssnar inte ta, inte. ta inte allt på fullt allvar och bla bla bla. Men alltså, jag tror inte att det funkar nog inte ändå för jag, menar, jag tror ju att många av de andra ungarna, troligtvis, de flesta, de kanske tar till sig allt det här. Och då vill ens egen inte vara annorlunda mm, eller precis, utanför. Precis. Och även faller in i det här. Och det vore ju absolut inget roligt. Så mm. det är ju... Jag menar, så här ska det inte behöva vara. Att man är rädd för att sätta sin unge eller ungar i en förskola eller i en skola. För att man inte vill att de ska bli indoktrinerade. Varför mm. kan inte utbildningsväsendet vara... Helt och hållet neutralt så mm. man inte behöver oroa sig för det här. Jag menar Även om, om, om jag fick bestämma i landet, jag skulle ändå, då skulle jag välja det ska vara neutralt. Mm. Liksom, det är inte så att jag skulle säga, ja, nu ska ni lyssna på mig och det är så här det är och så ska ni tycka och så vidare. Det ska vara neutralt det jag tänker. Mm. De går dit, går dit för att lära sig svenska och engelska och matte och historia och så vidare. Mm. Ja, men gör det och inget mer. Tycker jag Men det är väl Jag, jag har ju tänkt på det här. Med att det, jag tycker ofta, ganska ofta att man dyker på så här att det, liksom, det är utbildning i antirasism hit och dit. Eh, och grejen är... Jag, jag tycker liksom att, egentligen tycker jag att det är klart att man, man får vara alltså, rasist på riktigt om man vill. Det, det är inte något problem. Men däremot kan jag se problemet i att vi säger att, att barn hade att de, att de var rasistiska på riktigt. Om ni förstår jag menar. Att det var många vita barn som hatade svarta barn bara för att de var svarta. Det hade ju blivit ett samarbetsproblem. Så där har man kanske kunnat se någon, någon poäng i detta men, men den här antirasistutbildningen vi kan ju bara tänka oss vad det pågår det handlar ju inte om, om antirasism det handlar ju om åsiktsförtryck helt enkelt att du får ja. inte tycka de här sakerna och det är ju precis som du säger, det är ju så långt från neutralt man kan komma och det är ganska obehagligt alltså Vad jag kan minnas från lågstadie så var det nog ingen direkt indoktrinering så att, alltså, det var väl det med att man kunde skicka, skicka kläder och sånt till uh, tredje världen och kunde ha någon brevkompis någonstans där mm. men, men jag inte jag minns inte att det var något mer än så Nej, nu för tiden så kommer ju Expo hålla föredrag i skolorna och nu för tiden behöver man inga brevkompisar för de är redan här Ja. <laughs> så, ja ja brev och här. det är ja. länge sedan det var länge sedan ja. det var fint jag kan, kan sakna det ja. det, är, det är ju något speciellt med brev så det blir arbete bakom det och det kan man ju... ser handstilen och vilken penna de har använt det, och så ja ja men det var då jag menar nu nu, nu man ju istället så att, mm, så, ja. så, det är en ja. tradition frågan är om de har en, en dator i Somalia Ja. Alltså, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Jag ja det ja inte vara så vanligt att eh, varenda ja har det. Men eh, ja Men om vi ska hoppa vidare här ja och ja ja ja ja ja ja ja Citat, den elev som är nyanländ till Sverige ska mötas av höga förväntningar och en undervisning som är anpassad till elevens förkunskaper. Alla skolor ska erbjuda introduktionsgrupper för nyanlända när tillräckligt många elever söker sig dit. Nyanlända som inte aktivt väljer skola ska erbjudas plats i den introduktionsgrupp som har de bästa resultaten. Slutsitat. Gaper här jag tycker. Ja, det det eh, när, när när blev analfabetism är det en förkunskap det? Ja, men de är ju spännande jaha det är med det jag bara tänker vad, då om man inte aktivt själv väljer och ger sig ut för att ja jag vill lära mig jag vill börja i skolan och så vidare om man inte gör det då ska man hamna i den gruppen med bäst resultat det är ju som sagt vi ser ju följden av det hur, hur tänker de då? Ja. Men Menar de bäst resultat i en grupp invandrare eller bäst resultat i en klass? Jag förstår inte riktigt. Jag heller. Nej, för om de nu menar då, om vi säger att de skulle ha någon specialklass då för nyanlända invandrare då är det ju lite vettigt att de får gå i de här. Men menar de vanliga klasser så är det ju helt Ja, vanliga. men eh, hallå, är det inte så här då? Om jag, om jag förstår eh, dem rätt egentligen att... Eh, Eftersom det är alla människors lika värde och sådär, så kan väl det knappast, det måste väl röra sig naturligtvis som en blandad klass. Alltså knappast någon specialklass, för det vore ju diskriminering, eller hur? Just det, ja. mm, det är klart. Så, så att det, det tror jag nog att vi kan utesluta, utan mm. självklart så ska de ju in direkt i en, alltså en blandad klass ihop med svenskar, eller de svenskar som finns där och ja. Om jag förstår saken. Ja, jo, du, du, du har nog tyvärr rätt. Ja, ja, om vi ska gå vidare och prata om det här då, citat Mediernas oberoende måste värnas. <går> <Ja>. <går> Den svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen ska upprätthållas gentemot europeiska rättstraditioner med mindre heltäckande konstitutionellt skydd för det fria ordet. Mm. Mindre heltäckande Frågetecken Inte ja. helt och hållet Nej men det, nej, men det, låter, det låter ju bra Som säga, ja. som ofta, ofta sådana här saker gör Men det är ju vad, som vanligt Vad ja, menar ja. han Mindre skydd för det fria ordet Mindre skydd ja men det ah. Mindre heltäckande Konstitutionellt skydd Va? för det fria ordet Mindre skydd för det fria ordet ja, Jag skrev fel Står det så? Ja Mindre skydd för det fria ordet Ja, alltså skydd och, med andra ord måste det vara mm. alltså helt enkelt begränsande till en mindre del begränsad yttrandefrihet. Åh, herregud. Det är, äh... Ja men det är ju det det är. Ja, men yttrandefriheten ska vara min, mindre begränsad. Alltså alltså inte mer begränsad. Ska alltså... vara begränsad. Okej okay, okej, okay. lämnar den. Nej sky... nej, ja. Ja. nej men alltså grejen är ju att det jag tar det som i alla fall att i helt enkelt att det att det är mindre. Ja men Alltså jag får ju känslan av att de menar ju helt enkelt att det, det är en viss... Alltså en viss... Yttrandefriheten ska inte vara helt uh, och fullt. Ja, då är... alltså, ja, men, ja men det är det ju inte. Det är ju ju inte idag. Men, men, nej, men, men alltså, låter det låter inte och, så. Jag vet inte. Ja, ja, alltså, ja, ja, okej, menar de på det viset? Ja, ja men i så fall då är det ju... Fast det skulle de ju aldrig säga. Det se. är ju fruktansvärt. Ja nej jag... Det hoppas jag. Man vet ju aldrig. Men... Vilken, vilken tavla? Om man ja. menar så alltså. Men okej, okay. men, men, men, men eh, eh, det här med medierna, det där är väldigt nyssant. För det kan vi ju eh, okay, spåna på. Och då, eh, då tänker jag ju bara eh, det här med radiomedierna. I och med att vi ju eh, 93 då fick fri etablering av radio, mm. och. Eh, Ja, Fri och fri. Vad är det vi har fått, alltså? Ja, vi, vi har fått alltså en massa stationer som spelar halvgammal musik egentligen, alltså som är så tråkiga så klockorna stannar. Och eh, egentligen någon större fri eh, etablering, absolut inte när det gäller åsiktsradio. Eh, jag tänker på att vi har en sån här kanal och, eh, som sänder, som heter Radio 1. Och vad de sänder, det är ju alltså Robert Ashberg och de som står mm. stå bakom. Och då kan ja, ju... ja, ja, visst. Och då, då kan du ju tänka det själva. Och, men okej, okay, alltså bra med en åsiktsradio. Men alltså problemet med etableringen här stationerna, det är ju det att eh, när man då alltså eh, 93 eh, delade ut en massa frekvenser då, så eh, aktionerade man ju bort dessa koncessioner då till högstbjudande va och det resultatet att det blev alltså bara de här penningstarka bonjers och så vidare som hade råd att gå in ett lysande exempel det är det här alltså eh, då, eh, heltäckande kanalen som heter Megapol va som ni säkerligen har hört talas om mm. eh, som eh, alltså och det, det är ju alltså ett bonjurföretag va och med veteligen så har alltid eh, Megapool eh, någonsin gått med vinst. Men det är ju fullständigt ointressant för ägarna i det här fallet. För att eh, jag menar, även ett förlustbolag är ju fördelaktigt. Eh, alltså, per... är det du? Menar? Nej men alltså att, förlust, att det är ett förlustbolag. Du, tar, du, du tjänar in på gungorna du förlorar på karusellen. Då är det ju massa andra. Jag hörde mina av ja du ja, ja, men, ja, ja, men du vet Bonn bon just de är ju involverade överallt mm, mm, mm. så det är inga problem för dem. Nej men alltså problemet är alltså just att, att för att eh, tillhandahålla en frekvens så har man alltså fått betala alltså miljonbelopp per år. Och det är klart som fasingen att sådana som Aschberg och company som har de pengarna kan göra det. Alltså just jag har sagt att när det gäller eten då liksom att här borde det ju vara en fri etablering av kan man säga samma snitt som i USA. Men det ska ju för fasen inte behöva gå till på det här viset som det gör att du ska behöva betala miljonbelopp per år för ren luft. Hur är det, hur är det i USA då? Ja nej, nej men där är, det, där, där är det ju betydligt enklare. Där har det ju alltid varit enklare liksom att starta radiostationer. Ja, för det finns ju gott om frekvenser. Kan man ju tycka ja. det inte ja, frek så mycket. Frekvenser, det, alltså grejen är ju så här va? att sen är det ju naturligt täckningsområdet. Det är ju en annan sak mm. naturligtvis. Och jag, men, jag menar alltså, typ att eh, jag menar, alltså, om du etablerar en radiostation på din ort, du kanske inte behöver så jävla stortekning som med att du kan vill ja nå ut kanske i, i, i, i staden där du bor eller i mm. och, och, och så vidare men men, men men det är så man liksom har bevarat eh, egentligen Sveriges radios monopol genom åren. Genom att alltså just några, några stycken har fått etablera sig med alltså typ sådana här radiostationer som är fullständigt ointressanta. Vilket också har lett till att Sveriges Radio eh, tar har det största lyssnarunderlaget fortfarande. Precis som tidigare. Mm. Och, och, och, och jag kommer ihåg, alltså, jag menar, det här var ju alltså en intressant fråga för mig redan när jag var ung, för att då fanns det ju, jag vet inte, ni har hört talas om Radio Nord, som ju var en, kan man säga, det första försöket till en kommersiell radiostation. Mm. De sände från en båt. 16 månader 1961. Det var en, det var en stor händelse. Och jag pratar du här... om den här Ingels? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det var en station Aha. som, som etablerades. Ja, ja, jag kommer att tänka på det, ja. det var en brittisk sån där grej. Det kom senare, hör du. Ja. Eftersom att grejen var så här att Radio Nord introducerade skvalradion i Sverige. Det hade vi ju ingen. Och det var, det, det var ju tack vare Radio Nord som vi fick Melodiradion. För Melodiradion. Som alltså sedermera blev P3. Och ja, som senare har gått över P4 och så vidare. Alltså den startades enbart i ett försök att konkurrera ut Radio Nord. Eh, 61. Och när man inte lyckades med det. Ja då. Då fick politikerna bråttom. Och. Eh, göra en snabblag som kriminaliserade Radio Nord så att, eh, alltså med hjälp då till eh, sändningar eftersom eh, Sveriges Radio hade ju monopolet här det finns, ja, Vill man fördjupa sig i Radio Nord så finns det faktiskt en väldigt bra sajt på eh, nätet att gå till och söka på och googla på. Så jag kan inte dra ihop det där nu. För att det är ju väldigt, det är väldigt intressant historik. Men eh, hur som helst, den här snabblagen som kom 62 och så vart alltså den här verksamheten... Eh, illegaliserad. Och jag kan säga så här, alltså jag var ju så pass ung, jag hade ju ingen eh, knappast något begrepp om politik, men så pass mycket visste jag i alla fall att det var framförallt socialdemokraterna som var drivande i den frågan. Och kan man väl säga att det har väl också kanske påverkat, så att jag min förhållande till det partiet. Men det är intressanta, vad jag skulle säga då vi i Folkpartiet vi talar om idag, att då eh, på 60-talet då var ju naturligtvis Folkpartiet och för övrigt alltså, eh, och även Moderaterna eller Högerpartiet då, de var ju naturligtvis för att, eh, att Radio Nord skulle bli legaliserat, skulle kunna gå i land och, och, och sända. Då var alltså Folkpartiet för ändå fri, eh, en fri etablering. Mm. Så, så, så, så det är väldigt intressant men som sagt det här är ju så pass länge sedan och, Alltså nu är vi ju inne i en helt annan. Ja, vi har ju något liknande nu i alla fall med, med det vi gör nu faktiskt. Alltså ja, alltså. Det, är nu, inte det här radio är i vanlig mening, men det fungerar nu, faktiskt lika bra. Nu, nu är det ju inte, nu är det inte frågan om att etablera om man ser alltså, musikkanal på det sättet. Vi ska Nej. komma. Alltså Radio Nord, det var alltså en skvalkanal och där man överhuvudtaget inte berörde politik eller religion alls. Det var alltså en underhållningskanal. Men, och, och det, kan man, det, det kan ju ni tycka som är så pass unga att det okay, det låter väldigt naivt och så vidare. Men då ska ni tänka på att vi hade ju ingenting att jämföra med. Det fanns ju inte, den typen av radio fanns inte här. Idag och, och sen just att, att Radio Nord Finansierats med reklam också Vi hade ju inget sådant Så att idag är det ju så pass Självklart så att idag Ja, lägger vi inte märke Det som är viktigare idag då Om man säger när det gäller radioetableringen Det är ju då Desto, eh, vilket eh, du har eh, exempel på bland annat i USA, där du har alltså åsiktsstationer. Här som jag ser nu har vi alltså bara en åsiktsstation och det är Radio 1. Och det, är alltså, ja, det är alltså den sidan, men vi har ingen motvikt. Till ja, dem, då. Jo då Radio Länskland ja. Ja. ja, ja, ja Ja, hörru, hörru, ja, ja hör du Men ställ dig mot Radio 1 Ja, de har, in, de har ingen chans ja. nej, nej, nej, nej, nej De ska inte komma med stora grabbarna här äh, Men eh, om vi ska Ta och gå vidare så hinner mer och mer här Innan eh, musiken mm. Jag tänkte de här två kan man ju lika slå ihop Citat, liberaler ska verka För ett öppet samhällsklimat Där ingen känner sig tvungen att dö följa sin kärlek eller sin könsidentitet. Och ingen föruts förutsätts vara heterosexuell så länge inget annat sägs. Slutsitat. Uh -huh. uh -huh. Okej, okay, då förutsätter man vara något annat än heterosexuell. Jaha. Ja, Ma man men, ska... Ja, men... Det är väl klart att det är så att man... Eftersom det är det så att säga normala och att de allra, allra flesta människorna är heterosexuella. Men då ska man alltså sluta förutsätta det. Så jag ska sluta förutsätta att du är heterosexuell, Konrad. Men vad är det för hemskt med... Om vi vänder på det då. <här> hade någon fru, eh, frågat mig om jag... Eller antog att jag var homosexuell? Visst ja. Det kan vara ett, bara sagt, nej, varför, varför tror du det? Men jag menar, det har ju inte varit någon katastrof. Jag har inte gått under. Jag har ju bara sagt, nej, jag är heterosexuell. Vad är det för fruktansvärt då om det är tvärtom? Ja. Jag, jag förstår inte vad det är som är så hemskt med detta. Det, alltså, ja, det är helt oförklarligt För man, är man homosexuell så vet man ju. Jag känner ju... Gott om homosexuella människor. Jag menar, de är ju medvetna om att de är en minoritet. Precis som alla minoriteter är en minoritet. Då kommer ju folk inte anta att de tillhör den minoriteten. Eftersom de är en minoritet. Sen, så jag menar, sen kan det, man väl säga att många märker man ju det på också. Man behöver ju inte ens... Men många är, jo, jo, har ju men, sitt sätt och klär sig på sitt vis och, och så vidare. Så att, ja. då är det ju rätt tydligt. Ja, men också många... Säkerligen som jag har träffat i superbögar, men det har ingen aning. För de är som folk ger mest. Som de har inte den här personligheten som, som verkar tillgå ibland. Av, av, de, av de bögarna jag träffat i mitt liv så är det nog bara en som. Var, betedde sig normalt så att säga för jag ja, hade det. haft otur kanske mm. Mm. men förlåt Jacob ja, här, men jag vill ja. bara fråga vad, vad är det för värld de målar upp här där vi då aldrig får anta något om någon det blir väldigt ja. man måste ju ha någonting att gå på, liksom. äter du mat eller kanske man ska anta han kanske inte äter mat han kanske inte, han kanske inte pratar svenska han kanske inte kan prata alls, han kanske är blind han kanske är döv, han kanske är utvecklingsstöd ja. vad blir det här för konstigt? när, problem, det, gäller, när det gäller det här partiet vi, vi säger ju vi säger ju hela tiden Folkpartiet men jag tittar bara på de senaste mätningarna och eh, kanske med tanke på vad, om det står som eh, resultatet av nästa val så är väl frågan kanske om de inte borde fundera på ett namnbyte till folkpartiklarna eh, och kanske att detta är väl lite av en, eh, eh, kanske börjar upp för dem. Är att, att så är fallet. De måste väl kanske välja nya väljare då. Så det är väl därför som de siktar in sig på de homosexuella. Jag vet inte om det jo, kanske Jo, men, men om vi då säger att, det, att, vi, nej men jag, ser att alla homosexuella röstar på Folkpartiet, varför de göra det. Det är 10 procent. Ja. Ja. Jag då som inte är homosexuell, visst, jag kan tycka att de ska väl lika rättigheter som alla andra. Men det är ju inte liksom en hjärtefråga för mig. Förhoppningsvis bryr man sig mer om liksom ekonomin eller invandringen ja, eller liksom ja. arbetskraft. eller så. Det här är ju trots allt. I det stora hela en ganska liten fråga. Och det blir ju så väldigt konstigt att fokusera på sånt där. Men, det är väl, men, men eh, jag tycker det har blivit lite modigt inom politiken det här. Jag menar, vi, jag menar, vi, vi har ju sett det där med, alltså börja med det där med homoäktenskap till exempel bara. Mm -hmm. Ja men det är alltså, det, det, det jag vill klipp, eller, sätta ihop de här två... Och då tar den här på en gång då. Eh, Sverige ska verka i EU och internationellt för HBT-personers rättigheter som en del av de mänskliga rättigheterna. Diskrimineringsskyddet på EU-nivå ska stärkas. Rättsakter inom ramen för EU-samarbetet ska erkänna den samkönade familjen fullt ut. citat. Oh. Ja, och då är min första tanke erkänna fullt ut. Ja, men allt det här med oh, homoadoptioner uh, ja. och, och allting då alltså. Jag, jag vet ju, Konrad, att du är, ja, vi har väl våra dunster om det här, kanske vad vi tycker och så. Men det kan, du kan väl ändå inte tycka att homoadoptioner och sånt är bra? Uh, nej, jag, jag lutar mig på, på forskningen här som vanligt. Och, och, och den har ju visat att nej, det, det blir inte så bra med... Med, med homo-reventionen Barnen mår helt enkelt inte bra uh, Och det är jag, jag, Trots att jag förstår människors längtan Att ha barn och så, här, så är det ingen mänsklig rättighet Att ha barn och det finns många som kan få barn Som inte borde få ha det jag, men jag sen, man, inte man, Det man... är så självklart Som många verkar tycka att det är klart att Alla bara ska få ha barn Alla ska ha alla rättigheter alltså, Jag tycker inte det är så ja, Men, enkelt. Nej, men ja. sen, Om man har valt det livet man har valt Att och, och gå vidare med och det här, alltså, Sin homosexualitet så att säga Då gör man ju sitt val Ja. Det går inte mm, för en man och en man Det går inte för en kvinna och en kvinna Så enkelt är det alltså du... Väljer om de den vägen då väljer de bort barn. Ja om man säger nu som du länsman Som ju, du skriver pappa här snart då. Och eh, Jag menar du har ju valt detta Ja Har jag, har jag, har jag fel mm, eh, nej, men, nej men alltså Nej men det, naturligtvis Så har vi ju eh, Den lilla rätten vi har till valfrihet. Att att vill man nu sätta barn till världen. Och bilda familj. Så naturligtvis gör, gör man det. Men då ska man också fan med, veta. Vad man ger sig in på. Och det vet du länsman att nu när du pratar Då har du ett ansvar. ja Då har du ett ansvar. Och fan tar du det om du inte tar det ansvaret. Ja. Och det, nej men alltså. Nej, nej, nej men alltså. Jag på säga, så här enkelt är det ju egentligen alltså. Och det, och det är så typiskt. Med detta lilla folkpartiklarna och någonting och det, det, det ser vi ju här och det kommer väl mer av det gissar jag där just det här eh, självklarheten med ansvar ansvarstänkande har ju helt försvunnit det existerar ju inte det, det, det nej, vet vi de inte ha, vad det är ha, ha, ha. Mm, nej. Äh, men i men... frågan om homosexuellas adoptionsrättigheter så ja. är jag väldigt ambivalent, jag, jag, vet, jag vet helt enkelt inte vad, jag vet faktiskt inte vad jag tycker jag vill, jag vill, jag vill tycka så här att Jo, men det är väl bättre att, att, att ett barn som kommer från ett i uland Får växa upp här med två kärleksfulla, fina föräldrar Men igen, det, det, är, det kan ske när det helt enkelt Ja, nej, nej, nej. Ja, nej det det. Men, eh, ja, det är det Men ja, vi har pratat lite sa där i början Om att det här med jämföra med Miljöpartiet Och det här med öppna gränser och och så där, om nu folkpartiet tycker det, ja det ska vi ta och prata om efter musiken. Och behöver inte vänta längre. Nu ska ni få höra om de vill ha fri invandring eller inte. Citat. Vår vision är att fri rörlighet världen över- erkänns som en mänsklig fri- och rättighet. Som liberaler strävar vi efter att stegvis förverkliga det långsiktiga målet om en värld där människor kan röra sig fritt utan politiska hinder och där var och en själv kan bestämma var han eller hon ska söka skydd bo och arbeta viktigast idag är att värna asylrätten och driva på för en gemensam och human flyktingpolitik i hela EU slutet så där har ni det, svart på vitt vi har alltså en, ja det har man ju hört vi har en inhuman flyktingpolitik det här är en inhuman flyktingpolitik ja, tydligen eh, och då har jag en fråga till er vad mm. i helvete är då en human flyktingpolitik helt enkelt det är alltså helt vidöppna gränser och massor med pengar till alla som vill det. Fullständiga rättigheter till det svenska välfärdssystemet och absolut inga krav. Det måste väl vara det som är humant då? Ja, det, alltså jag, kan, jag kan säga det du läste. Alltså jag, är inte, jag är inte förvånad för att det här, det här är folkpartiet. Folkpartiklarna i ett nötskal. Och det, ja, Ja, de, yes. säger, de, de säger ju också det här citat, stängda gränser gör världen fattigare. Att ja. människor flyttar till arbete bidrar till utveckling, ja. Hur många av de invandrarna vi får från de länderna flyttar till arbete? Så... Återigen, välj invandringen för fasiken rent utvärdet. Mm. Ja, det är, så, det, är så, det, är, det är så dumt framförallt det är så verklighetsfrånvänt. Ja. De har ju ingen aning om... Alltså hela, egentligen om man säger hela det här med invandring är ju så pass missbrukat. För att, alltså jag kan ju säga så här, alltså i grund och botten jag har, inget, jag, har, jag har ingenting emot eh, in, att vi har invandring. Eh, om vi säger så här, alltså jag, jag kan hålla med om visst stängda gränser. Absolut inte. Men alltså... Det, det, det här som man håller på med idag egentligen det är ju inte invand det, det här är ju en slags ja, vi kan uh, för... utbyte på något ja, vis. Men alltså. vi kan ju säga: Vi kan ju föreslå att det kan väl åtminstone vara så att dörren är stängd och att det finns en ringklocka på dörren. Ja, ja, ja. Och att de, folk kan mm. ringa på och man kan öppna och välja vem man ska släppa in i sitt hus ja, Precis som vi gör själva. Vi släpper ju inte in vem som helst, eller hur? Jag, jag vill till och med hävda att man ska inte ens ringa på ringklockan. Men man kan ringa först. Man vill ja, man man inte komma och ställa sig utanför. Utan man kan jo, ringa. Men, ska man ha en telefonsvarare som säger nej? Jo, men själv, nej. <laughs> alltså, tyvärr okay. alltså. Nej. Själv, men själv, självklart, självklart. Alltså, nej, nej, men alltså, det har gått till sånt missbruk som alltså när vi talar om invandring och jag vet det här gör ju folkpartiklarna det har vi sett åtskilda gånger att samtidigt som de pratar sig varma för den misshushållning vi idag, har idag så går man tillbaka i århundraden till, till alltså in, den invandring vi hade till exempel valonerna dyker upp, sex, har, valoner som kom in på 1600- och 1700-talet. Det vet jag att Lille Ullenhaak har tagit upp som eh, trumfkort ibland när han tycker han är duktig. Men sådana alltså, jämförelser är ju helt befängda. För att alltså, eh, den här valoninvandringen, för, då ska man komma ihåg att den skedde. Under en 100-årsperiod Och det var en mycket, mycket, mycket liten, liten folkmängd vi talar om. Dessutom så var det ju så att det var ju en nyttoinvandring för Sverige. Därför att valonerna, de var ju de var ju duktiga på järnhantering. Och det lyfte ju Sverige också. 1700-talet till exempel så låg vi ju i topp när det gällde Eh, Järnhanteringen, som alltså eh, vi kan man säga hade lärt oss från valonerna alltså det kan man kalla det var en invandring en positiv som gav någonting mm. till, till, till, till landet och svara då vad har vi fått som har gjort så enorm skillnad och förbättrat vårt land så enormt mycket av all invandring från Somalia snälla ja, säg ja, säg ja, någonting Jo, var, var, var, det inte? var det Anders Borg som hade sagt nu Nyligen att, att det var så grått Och tråkigt i Sverige Och att det ja, skulle ja. hela Europa vara mer färgglatt Och du menar alltså kläderna Som folk har på sig ja. Och jag vet väl inte Till och med om vi ska försöka köpa det Så de somalierna jag ser De är inte speciellt färgglada Riktigt, Riktigt. Riktigt ja. Färgade. Ja, men <laughs> Hallå om man pratar färgglada så är väl vita människor de mest färgglada. <laughs> Om man tänker hårfärg till ja. exempel. Vi har väldigt varierade hårfärger. Vilka hårfärger har svarta? Vilka hårfärger har araber? Mm. Svart. De har svart hårfärg. Jag tycker, det, att det, jag tycker det här, inte det är så färgglatt. Men nej, nej, nej. De men, kan det. Alltså, det, här ett, det här är ett modeproblem. Ja, i det men ja. Då kan det, det är ju svårt. Det är, men det är bara att göra som punkarna. Färga håret grönt. Det är såklart det tramsår. om att klumpa ihop. <skratt> men, ja, ja, ja. Nej, alltså men, det, men, det, men för att få spinna vidare på just ja. alltså med, ja, det. Det de säger. Men, citat. EUs visumpolitik ska lättas upp. Den långsiktiga missionen är att Helt avskaffa visumkraven Slutsitat ja, Tack, det känner vi till mm. Jaha. Och, det, och det är ju hon, vad är hon heter nu Cecilia Malmström mm. Ursäkta svordomen Cecilia Malmström Alltså jag är Riktigt som svensk Jag skäms Jag skäms verkligen Att en sådan som Cecilia Malmström Alltså Sitt ute i EU Mm som svenskar. Ska föra vår talande Just det, just det Jag skäms Jag skäms som svensk kommer Vi kommer in på det, här, vad är det för bild av Sverige som sprids runt ja. där, Som delvis en terrorverkstad och, och som också är helt Glöm inte som glöm, naiv, liksom, Och inte kan se problemen alla glö, Glöm inte, glöm inte Att vi ligger i topp faktiskt när det gäller våldtäkter också Det mm. får vi inte glömma Nej. Där ligger vi på topp ja. Ska det ja. vara en bidrift då kanske Ja det leder ju in ja. Alltså då måste jag säga det jag läste. sexualitet Ja men det jag läste innan Jag innan vi spelade in det här programmet Var ju om en tjej som hade blivit Våldtagen med en trasig Flaska mm. och, och så hade det väl blivit avfärdat då, då för att Ja det var ingen bra i och Det var ingen bra förklaring överhuvudtaget Det var tre invandrare då som hade gjort det Mot en tjej Ja, men ja. så, att, så att de blev ju frisläppta mm. för det där. Jo, men de slutade ja, men... ju när det började blöda, sa de ju. Ja, ja men, men... Då, då är det okej okay då, alltså. Ja. Ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Och var frikända, eller men... låts ja, falles ner. Det var inte ja. våldtäkt i alla fall, vet jag. Nej. Nej, så då, då är det alltså fritt fram för folk Att stoppa upp trasiga flaskor i underlivet På kvinnor tydligen ja. om, de är, alltså, om det hade varit tre svenska killar ja, då kan man ju undra Sen när jag bara säger det här med våldtäkten Nu ska inte jag försvara någonting Men rätt ska vara rätt Och vi har ju ganska hårda kan man inte tro det Men vi har ju relativt hårda eh, Vad ska man säga Man blir dömd för våldtäkt lite lättare i Sverige än utomlands Så det, det kan ju också ha med det att göra Men, och, men jag, vi om man tas nog mer i Indien Skulle jag väl gissa men även om så i fallet så är men även om så i fallet så är ju straffen rena skämtet. Ja. Så att det... Uh, men i alla fall pengar, pengar, pengar det är alltid en stor fråga mm. Hur ska vi lösa allt det här med invandringen? Citat Det generella välfärdssystemen ska underlätta en trygg migration både in i och ut ur Sverige En ökad mellanstatlig samordning är önskvärd så att personer som flyttar mellan länder inte ska riskera att falla utanför de nationella systemen för skydd vid till exempel arbetslöshet eller sjukdom Omslut, citat. Aha, det är det ju här... som alltid vi ska betala notan. Det, här, det, det, det där tycker jag det bäddar ju verkligen alltså för eh, att eh, ja, för att eh, fiffla ut pengar. Då kan man alltså komma hit bara och eh, ordna det för sig så att man har ja, alla förmåner. Alla förmåner sen är det bara åka till hemlandet och, mm. och leva gott eller? Mm. Ja, ja absolut när man har pension eller vad man kan. Ja, ja, ja. Men, men jag förstår bara inte. För jag, alltså en sak är ju klar: Att väldigt många människor i det här landet håller inte med om den förda invandringspolitiken. De vill inte erkänna det. De tycker det. De röstar på samma parti de alltid har röstat på. Men alltså när de borde, kan de inte bara tänka det att den där känslan de har av att nej men det här känns ju inte riktigt rätt men de tvingas ju i och med att de är så dumma att de fortsätter rösta på de här partierna så tvingas de ju egentligen då trots att de inte vill att hela tiden konstant betala för det. Det är det de gör det är det vi alla gör fast vi inte vill. Jag, menar, jag vill ju liksom jobba och bidra till samhället och så vidare. Men jag vill inte jobba och bidra till det här. Och det, Nej, det går bara förstår. mer och mer pengar till det här. Och det är ju absolut inte vad jag vill. Men samtidigt så man kan, jag vill jag inte liksom gå arbetslös resten av livet heller. Nej. Så att man sitter ju en väldigt knivig sits. Och, och det finns ju vissa som talar om att... ja men Nej men man ska inte jobba och, och, och ge pengar till Alltså skattepengar och så vidare För då håller man det här vid liv Ja men samtidigt jobbar man inte Och, och ger pengar Då, då kommer ja. allt annat skita Nej, precis. Också. Skatt det ska man absolut betala Det, det vad man än Jag tycker inte det är någon anledning Att komma undan med skatten liksom För att den, den måste in Vi måste förändra detta istället så enkelt är det ju, men visst tar det emot, herregud, det ser man ju om liksom, man ser de här summorna som går till, till skatten. Alltså de personliga summorna bara jag betalar tycker man ju mm. fantastiskt mycket pengar. Och sen ser man hela, hela svenska folket då och det, ja, det, det är ju klart, det är ju fruktansvärt att se vad det går till. Ja. Givetvis, men man får ju en liten, en liten, liten, liten slant över så man kan ha till någonting. Men det är för, som jag sagt för riskat att upprepa med alltså skatt ska man betala för det nödvändigaste det som vi behöver men absolut inte till några andra utsvävningar. Mm, för att alltså, det viktigaste måste vara alltså ändå trots allt att ju mindre marginalskatt du behöver betala desto bättre ju mer du får över i plånboken. Det är det som är intressant. För jag menar det är ju ändå så att jag menar det handlar ju om produktion av konsumtion men, men, ja, men alltså en, en idé men ä, även om säg att vi skulle få makten över landet och, och, och jag menar eller personer med vi våra åsikter. Ja vi tre. Nä, ä, och, och, och, och Jakob i rosa klänning nej ja. men, nej, nej, men ä, Tänk vad bra det vore... Alltså man kanske skulle fortsätta... Alltså visst, det skulle vara bra att sänka skatten. Det skulle man absolut kunna göra om man avskaffar den här fruktansvärda invandringspolitiken. Men samtidigt så kanske man inte skulle ha allt för låga skatter heller. Alltså dels för att förbättra eh, i land överlag. Men ändå... Ja, men hur skulle det bli om man till exempel... säger juni, juli när folk eh, har semester för det mesta. Att man... Helt enkelt de två månaderna så slipper folk betala skatt. Mm. Tänk vad bra, du får ut hela din lön mm, ja, ja, de det, två det, månaderna. Ja, men det har de väl i Norge något runt jul va? Tror jag, man inte, man betalade, jag vet inte om man betalar någon skatt eller mycket och sänkt skatt. Mm. Eh, och det innebär att konsumtionen ökar ju jättemycket. Nu är ju sig runt jul. Men jag menar, ju mindre skatt desto mer kan du konsumera. Desto fler jobb blir det ju, och så vidare och så vidare. Absolut. Så vidare. absolut. absolut. Det är riktigt enkelt, det är ju inte alltid. Men, men principen håller ju absolut. Ja. Ja, men jag mm. tänker själv, jag menar många <laughs> människor... Reser ju och tycker om att resa Och så vidare, men tänk vilken möjlighet Du får hela din lön Och sen är det också det där vill villigheten Att betala skatt sjunker ju mer och mer givetvis Fler och fler skattefuskar väl antar jag För att de Visst. ser vad pengarna går till Och det, då, det är ju det sämsta av det sämsta Ett högt skattetryck där folk inte betalar skatt alls ja. Nej men det är bara att se vad, vad folk blir glada Egentligen för eh, När man får tillbaka på skatten och än att det är ens egna pengar mm. Men tänk mm. det här då att se fram emot då Mm Plus då att få semesterersättning också. Mm. Så jag menar, då skulle man ha rätt gott ställt de två månaderna. Och, någonting, och det skulle verkligen vara något att se fram emot. Mm. Och jag tror verkligen att det, det kanske skulle göra så att folk känner sig mer, alltså min, mer benägna till att ja, tycka ändå att det är bra med skatt. Ja absolut och tänk, och tänk framförallt de, de faktiskt, kanske inte ska säga fattiga men de som är väldigt, väldigt stora låginkomsttagare. Alltså kanske ensamstående mammor som nu inte har råd med, med egentligen någonting. Då kan de plötsligt göra någonting med sina barn under semestern. Ja. Och det är väl någonting vi alla vill, hoppas jag. Att, att de riktiga hjältarna, för det måste jag ju säga. De är de ju de som kämpar och gnetar med, med två ungar och ingen man. Att de får möjlighet att liksom, ja, och, och åka till Liseberg. Var en sån enkel sak. Det är ju många som faktiskt inte har råd med det. Men det är ju många som har råd med det som absolut inte borde ha det. Som inte har jobbat en sekund i Sverige. Som går dit med sitt retroaktiva barnbidrag. Nej, men det hela det här bidragsvansinnet det har ju gått över styrt. Ja, ja. Det, det, det, för, för det är därifrån det kommer. Och det kan vi tacka våra sossar för. Alltså Folkpartiet har ju ändå, som de började de var, så var de ju mot skattehöjningar, förr mm. i alla fall. Mm. Ja, det var ju, de började de var, ja. Så, så länge de, ja, så, så, så länge då de på gamla goda tiden de satt i opposition mm. mot, mot, mot sossarna. Så jag menar, då slog de sig ihop med Moderaterna, eller gamla högen till och med. Men det var jag menar, på Bertil Olin's tid. Och det var klart, när Olin var partiledare, det var väl Folkpartiets, kan man säga, verkliga... Ja, de var ju till och med taget regeringsalternativ, tror jag också. De var ju faktiskt större än högen. Mm. Det var ju det största borgerpartiet, ja, kan man säga, jämställd med centen det är inte klokt som det har förändrats liksom, i hela den politiska kartan. Men om vi, alltså det är mycket prat om det här också med så kallade papperslösa, alltså mm. illegala invandrare. Jaha, är Folkpartiet nog hårdare när det gäller dem då? Det ska vi se nu, citat. Även om invandringen är reglerad lever många människor utan tillstånd i Sverige så kallade papperslösa. Att de vistas här utan tillstånd gör inte att som de saknade grundläggande mänskliga rättigheter som tillkommer alla. Så länge de befinner sig här ska de ha tillgång till skolgång och sjukvård och skyddas mot exploatering. Att vara papperslös är inte att vara rättslös. Slutcitat. <låder> Om vi <laughs> ändrar om det här att vara illegal är inte att vara rättslös om vi säger så Samma ansvarslöshet ansvarslös det, det, det får man ju vara <laughs> Ja nej men så att ni som som tror att de kanske ska gå lite hårdare mot eh, de illegala invandrarna, ni har fel och det är inte heller någonting ni kan hoppas på från dem då alltså som, som många andra partier men om vi ska hoppa direkt vidare till nästa igen då citat Huvudprincipen för integrationspolitiken är att den ska vara generell Den ska bygga på lagar och regler som tillämpas lika för alla Reformer som sänker trösklarna till arbets- och bostadsmarknaden stärker också möjligheten för nya invånare att skapa sin framtid i Sverige Ja men det är det också, alltså just det här med sänker trösklarna till arbetsmarknaden då vad innebär det? Stannar aldrig folk upp och tänker Vad innebär det Om man kräver mindre av personer Inom olika mm. yrken? Jo, det blir sämre ja, Så enkelt är det, det blir sämre Här avslöjar de sig Verkligen för att eh, Vad va de i själva verket vill Det är ju naturligtvis bara Dumpa lönerna Det är lönedumpning Är det någonting att se fram emot Gott folk vi som idag tycker att nej, men vi har väl inte så jättebra ställt. Nej men då ska vi ha det ännu sämre sen. Mm. För då måste vi ju kämpa så in, inåt Norden mot allt och alla. Det blir ju verkligen en kamp mot all... Det borde ju inte vara något kommunister gillar. Snacka om kamp och klasskamp. och Jag menar alltså i en negativ mening mot allt och alla för att få jobb Ja, för skitlön. Vi, ja, ja. Och då är vi på väg tillbaka till ett, liksom, ett riktigt klassamhälle där vi har en, en fattig arbetarklass som är mer eller mindre livegen, som ja, slåss ja. med varandra om en som kan jobba för lägst pengar. Ja. Sen kan vi lägga till då, om regeringen ska fortsätta med de här vad heter de, instegsjobb eller vad de ja. nu kallas där de ja, betalar ja. en stor del av invandrarens lön. Det innebär att, då kan de ju ta ännu mindre betalt. Och då kommer ju som svensk inte vara värd ett piss på, på arbetsmarknaden. Plus då med det sämre och sämre skolresultat. Det ser inte bra ut för kommande generationer alltså. Men det är dit de vill. men det det här, alltså Jag vet inte hur de har tänkt lyckas med det här egentligen. Att få lägre. Om man tänker till exempel till hantverkare. Jag kan säga att det är så att människor känner mer tillit. Faktiskt om det kommer en svensk hantverkare från ett svenskt företag än om det skulle vara till exempel som det är idag polacker. Mm. Så är det ju bara men hur ska det bli mm. då då när det sänks att, att Mohammed och Abdullah kommer och Mabib och Chababba kommer. Ja. Eller liksom det, säger så, det handlar ju inte bara om, liksom, om pengar så att säga Så sådär utan att det, det, ja, men det är en fråga om förtroende. Tillit och, och, och vad man känner liksom att ja men vad kommer den, den här personen hur bra kommer den här personen kunna göra det här arbetet mm. till exempel jag menar hur, folk, hur politikerna än vrider och vänder på det så tänker folk så här och mm. i de allra flesta fall så stämmer det ju också det blir bättre om man anställer ett svenskt företag eh, med eh, svensk utbildade eller ja, utbildade i Sverige människor då. Äh, än om det kommer alltså, arbetskraft från utlandet. Ja men såklart och jag menar även då det är lättare liksom, lätt att kommunicera och ja, ja, ja. Det är extremt dåligt till exempel de här så kallade Irländska asfaltläggarna som du i säsong över ja. nu. Det är ju många som säger att inte nog om att jobbet blir väldigt dåligt gjort väger man betala så det ju, blir det ju väldigt hotfullt och i något fel? Kan du glömma att få tag på de här igen? Och, mm. jag menar, visst, det är många svenskar som, är, som kör svart och så. Men <kör> precis som du säger, det, det är väl klart. Alltså, alla, inom citationstecken, tycker att svenskar gör ett bättre jobb. Och det beror ju på någonting. Men då ja. kanske folk kan säga så här. Ja, men, hallå, i, då i den framtiden så är väl kanske Mohammed och Abdullah. De är utbildade i Sverige. Ja, men då har trösklarna sänkts. Så mm. de är inte lika duktiga. I den här världen som Folkpartiet vill ha det. det jag ser inget positivt i alls. Nej, är... man, ska, man, ska, man, ska, man ska ha rätt att utföra ett sämre jobb då, är väl det som är grejen. Och det är helt helt sinnessjukt. Bara lönedumpning. Inga ja. annat. Ja. Eh, vad är svenskt då? Enligt Folkpartiet. Mm. Citat. Vad som räknas som svenskt är inte statistiskt. Traditioner, sociala normer och livsstilar kommer alltid att förändras. Och vetskapen om detta ger också en trygghet i mötet med nya influenser. Ja, åter, Återigen, vad, vad, vad är det som vi har tagit till oss genom tiderna? Jo, positiva influenser. Sånt som går att förena med gick, och gick bra ihop med hur vi hade det då. Jo, men det, det, alltså, grejer, det är ju massor med saker, men det har vi redan varit inne på. Men jag menar, det, är, det är ju riktig invandring. Jag ska kalla det, som, som vi behövde för arbetskraft ja. alltså, Kulturinvandring. Vi pratar om stålet innan i min massor med grejer. Det, det här med, med som vissa politiker på gadgar om att ingenting är svenskt. De har ju någon slags poäng i det. Liksom. Visst det är klart det finns mycket som är svenskt, men mycket är också influerat utifrån, men det är ju frivilligt, vi har ju tagit till oss det för att det har varit bra. Vi har inte fått det nedkört i halsen av en massa korrupta politiker. Det är det här som verkar vara väldigt svårt att skilja på. Jag menar, ska vi... ja, Det har väl sagt hundra gånger innan. Mm. Men, men hur kan vi vilja blanda ihop en massa bidragstagande somalier från liksom den mörkaste delen av världen. Med någon 1500-tals invandring med högkvalificerad arbetskraft. Det går ju givetvis inte igen. För det borde inte ens kallas invandring. Något Nej. av Det borde inte kallas invandring. Ja, ja alltså det är så, så, som jag har sagt att tyvärr är ju alltså just där benämningen invandring så eh, missbrukat idag alltså mm. så att alltså, alltså det har genast när man säger invandring så får det en negativ eh, effekt. Om jag säger, som jag har sagt, visst jag är positiv, jag tycker att vi ska ha invandring. Ja, men herrejelsesnämman, det betyder ju inte att jag, a, a, att jag köper det, det här vansinnet, det här mångkulturalistiska vansinnet. Man nej. kan vara positiv till invandring också, mm. men alltså, nej, men alltså det är, begreppen har helt i kulkastet. Mm. Mm. Eh, men om vi ska hoppa tillbaka till det, nu stressar jag lite för vi har jättelångt kvar mm. av programmet men... Om vi skapar tillbaka till det här med genus. Här är ett annat område som genus tydligen passar bra in i. Citat: All vårdrelaterad statistik ska analyseras ur ett genusperspektiv. Kunskapen om skillnader mellan kvinnors och mäns sjukdomsbilder måste förbättras och HBT-kompetensen inom vården stärkas. Slut citat: My God! Vad menar de? Vad är det de säger? För det första, det blir ingen skillnad på män och kvinnor. Hur ska de ha det? Det var väl samma sak. Ja. Var det ju plötsligt skillnad. Ja, de har fått genus det här genus ja, på H hjärnan. Ja, HBT, det, det ska ju också vara exakt samma. Det ska inte vara någon skillnad. Men, vad, är det, vad är det för sjukdomar HBT-personer skulle ha då som inte, jag förstår inte, det låter ju helt bizarrt. Alltså, det här är alltså, det här är modetrender helt enkelt har blivit inom, inom politiken och hålla på med, med, med sånt här. Alltså, det är tydligen så att man, man måste hänga på trenderna då liksom. Någon analytiskt tänkande och sånt där, nej det finns inte jag, men jag kan, jag kan jag ju förstå om man hänger på trender som eh, de flesta människor eh, gör, alltså någonting som de allra flesta svenskar tycker är bra och håller på med men när ska de få in i huvudet, det här är inte vad de allra flesta män människor i Sverige tycker är bra och, och spenderar sig direkt och tänker tid med att tänka på det, jag menar, det är inte så att jag går runt så här på jobbet och säger, det kanske vore det bra med lite mer förståelse för hbt-personer i mm. vården. Så här. Ja, det är lite dåligt genus inom vården. Jag tycker de de, de ska inte anta att jag är en man för jag kommer dit. Det, nej. Nej, men, det, det är, inte är det att, kan du? Ja, det är lite kränkande mm. faktiskt. Det, nej, men hur tänker de? Vad håller de på med? Alltså man ja. blir så frustrerad. Det här är, nu ska du komma ihåg att de som har kläckt det här det är människor som inte umgås med vanligt folk de um, alltså de, de, de har inte den eh, sociala eh, kontakten som vi andra har alls, utan alltså de umgås bara inom den egna kretsen av ja sägare mm. Och då, eh, eh, alltså, eh, där får du ingen dia dialog så länge alla säger ja och amen till oavsett vad du tycker. Va? Så, mm. ja, då kan du aldrig få någon dialog. Nej, men är... menar, läser man, läser man tidningarna och kanske följer Twitter så får man ju intrycket av att sånt här är otroligt viktigt. Men, Nej, men det Men du vet, i verkligheten är det ju inte så. Alltså, är det här ett politiskt, seriöst politiskt parti vi pratar om? Vad är det här? Men eh, vi, om vi går över till vårt eh, södra sydvästra grannland Danmark. Eh, så är det ju till att notera att deras partikollegor där som är vänstre kallas vänstre men alltså som i själva verket är alltså Danmarks eh, då folkparti liberalerna. De är alltså största alltså är de mäter som kommit nu talandestöd så är de största partiet Följt av Danske Folkeparti som i sin tur har gått om sossarna. Det är väldigt intressant. Och mm. alltså här, vilken enorm skillnad. Och det såg vi redan alltså i början av 2000-talet. När alltså vänstre eh, då förhöll sig till Danske Folkeparti. Och gjorde det man skulle ju önska skulle kunna hända i Sverige nämligen att man förhöll sig till ett invandringskritiskt parti och alltså såg över sin egen politik jag menar om du tittar idag på alltså då det danska vänstre och alltså drar dra, dra upp sådana här saker som vi har gjort nu så, så, så, så skulle reaktionen säkerligen bli ett ungefär liknande vår ja Sån enorm skillnad. Men tyvärr inte. Här i Sverige. Vi ser idag ute eh, utanför våra gränser att det händer. Jag menar, När till och med alltså brittiska drottning Elisabeth i sitt trontal påtalade att det är dags att eh, begränsa invandringen av vad hon sa. Va? Menar, när får vi höra vår svenska kung säga något sådant? Mm. Alltså alltså utanför våra gränser så händer det saker med Sverige nej här ska vi tydligen alltså gå kärring mot strömmen jag tror nog inte han kommer säga det var väl den här nej, nej, nej. nyligen som var han ju någon, i moské och sådär och ja. gick runt och på men, ja. eh, men en grej jag ska säga nu innan vi går till den sista det här är bara en grej som jag vill påpeka folk som kanske tänker att ja men Eh, nationalism den, den, det kanske finns någon nationalism i alla fall i folkpartiet eh, ja citat EU ska vara en union som är öppen och demokratisk och där medborgare känner förtroende för det europeiska samarbetet nationalism, protektionism och stängda gränser ska höra till historien slut citat nationalismen ska alltså höra till historien enligt folkpartiet har ja, ni hört det? Ja, men det är ju tråkigt för dem att nationalismen växer så det knakar eh, över nästan hela världen nu. De gillar Och, att simma mot strömmen. Återigen, äh, ja, här har vi... Här, det är bra att de ger klara besked i alla fall. Och det, då vet vi alla, alltså vi som eh, är motståndare till EU vilket parti vi inte ska rösta på. Här fick alltså, det, alltså det som du läste nu det var faktiskt ett klart eh, besked det ska, vi vara, det ska vi vara glada för. Alltså, nämligen, europeiska nationalstater, Sverige, you name, it, Finland, you name it, allihopa, ska upphöra att existera. Europa ska alltså bli ett United States of EU. Mm. Varsågod, det var klart och ja, tydligt. Ja. Ja, men det absolut. Precis tydligen. behöver inte att säga inte så det. blir mer livlig det. Tycker jag var konstigt. Det, var ett, det var ett mycket klart besked tycker mm, jag. Mm, mm, ja Sista här nu. då Det ska bli intressant att höra vad ni tycker om det. Citat. Grunden för Sveriges säkerhetspolitik ska vara samarbete med andra demokratier. NATO är den absolut viktigaste samarbetsorganisationen för säkerhet och ömsesidigt försvar i Europa. Och är hörnstenen i det transatlantiska samarbetet mellan Europa och USA. Sverige ska söka medlemskap i NATO. Slutcitat. Reaktioner på det? Ja, har ingen nyhet. Jag, eh, ja, jag vet inte idag faktiskt. Eh, alltså fo fo Folkpartiet är väl också det enda partiet med i Veteligen som uh, fortfarande driver den här NATO-frågan. Jag tror inte no någon annan gör det. Precis som de även, för det märkte Länsman det har du inte tagit upp det eller jag vet inte, just att de är ju fortfarande positiva till euron, att vi ska föra in euron, det har du inte tagit upp. Nej, inte. Nej men har alltså, Samma sak där, för det har de ju gått i, i, i bräschen för. Ja, alltså när det gäller när det gäller NATO, jag, säger, jag säger väl så här när det gäller försvarsfrågan då i allmänhet, att eh, jag tror det här har vi pratat om i något tidigare program men jag minns just att alltså det, det viktigaste är ju naturligtvis att vi, vi måste ju stärka vårt försvar det är ju mm. klart och att ett försvar idag Även om jag kanske inte att vi har någon direkt. Jag kan se kanske någon direkt hotbild idag från Ryssland eller något sånt där. Men okej, okay, vi vet ju inte om återigen ska du bygga, ska du bygga ihop ett ordentligt försvar. Då ja. tar ju det också 2030. År. Ja, ja, ja, ja, ja, precis. Däremot kan jag, kan jag ju tycka då liksom att i det fallet att, att uh, våra soldater de bör finnas här för att alltså, om, vi säger, om jag säger så här då ett försvar be, kan till och med behövas innanför våra gränser. Ja förut. och om jag inte minns fel så var det här ett grekiskt citat och det har jag sagt förutsäkert, och jag tycker det är så bra en vis man i fredstider förbereder sig för krig. Mm. Mm, ja, ja, ja, ja, ja. Och det är väl alltså den här NATO-frågan mm. det, det, det vet jag väl inte idag om jag, om jag säger så här att Eh, hade, hade du frågat mig för 25 år sedan, så eh, hade jag väl för eh, kunnat vara positiv för, för det. Men, mm. Men då, då är jag lite intresserad, eller jag är intresserad av att höra vad ni tycker om NATO. Tycker ni att vi skulle vara med i NATO eller inte? Skriv gärna en kommentar om ja. det. Och ja. nu är det dags att slå igen portarna för den här gången. Jag har en snabbis. Okay, jag vill bara säga I pausen här, när vi hade musikpaus Så tog jag mig faktiskt tid och läste Vi pratade om den här tjejen som hade fått en, en vintlaska Upp jo, mellan benen. Ja, precis. Ja. Jag tog mig lite tid och läste Domen faktiskt Och jag ska inte säga så mycket Men läs Domen för Det var inte riktigt så som journalisterna Ville beskriva det kan jag säga För mm. det kan ja. vara värt att titta på Men tack och bock mitt härskap Tack och hej.